Red Play. Concurs de maquetes d'ibetra Ràdio. Play és el concurs de maquetes d'Ivetra Ràdio. Encara no, no, no te n'has assabentat, d'això, concurs de maquetes d'Ivetra Ràdio. Per més informació, musicaib.cat musicaib.cat Qualsevol solista o grup de les Balears que tingui part del seu repertori en català, exactament de quatre cançons, tres han de ser en català. Així ho ha fet el Gran Amant y ayúdame. Voy a darle la vuelta. Pum, pum. Twin Peaks és una cançó del Gran Amant Twin Peaks és també la mítica sèrie de David Lynch El Gran Amant és el projecte musical de Gerard Armengol que el tenim en nosaltres, com estàs? David Lynch ha estat important com inspiració Sí Bueno, no ho sé jo crec que tot lo que, que he vist, sentit, també he sentit, no només per l'aïda, sinó dir, al llarg de la meva vida, crec que surt, no? Mm -hmm. Hem de dir que Gerard Armengol és un il·lustrador prou consagrat i el gran amant és el seu projecte musical. Mm, de vegades se sol fer aquesta en el món del periodisme aquesta fàcil adaptació de bé, sí, les seves cançons són com els seus dibuixos mm, però la pintura no tenen res que veure jo crec I... que, no, que no tenen res que veure tu què opines, que no tenen res que veure jo... Vaig que sempre que hi ha un concertat o alguna cosa s'anuncia que jo faig música il·lustrada o faig música com els meus dibuixos i jo que sé, un mateix igual no tinc ten, no la perspectiva que, que tenen altres i, i no ho sé, jo crec que no, que no tenen res a veure. De fet vaig començar a fer música perquè em costa narrar coses llargues amb dibuixos Llavors ens vaig començar a fer històries d'un d'una altra manera i per això igual si sí, tenen a vere, però pf, també pot ser que qualcú no vagi aquesta o sigui associació tan directa no Hem de dir que a nivell de lletres a nivell de lletres mmm, expresses com us acabes de dir. Una mica aquesta aquestes coses o bé que no not'atreveixes en dibuixos o que no t'ven no que no tticaven per per per llargària de coses que vols explicar hum mm, sí, pot ser jo es... a veure no ho sé jo explic mm... idees que que que en véen a millor bé una idea i, i d'aquí desenvolupada doncs. Um, sobretot doncs una història també explic coses de la meva infància explico coses uh, que, no, que no estan explicades directament no? no ho sé les cireres surten diverses vegades en el disc i és, una, és casual no, no és que ho hagi cercat però una, una vegada ho tens fet i, i fas la reflexió doncs té sentit no? això de les cireres eh... Uh, Diuen que si menges cireres, somies, segur. Si menges cireres al vespre, somies, el, aquell vespre. I això és el que diuen. I jo, com que aquest disc és una mica realitat i ficció, es barregen, i, i, i és el, potser és el que m'agradaria haver fet en, en un còmic, per exemple, i no, no ho he pogut fer mai, perquè no se'm dóna gaire bé fer còmics. És jo mancon hem entrant un poc en en el que serien les lletres, no en... després entrem en la part musical um, per exemple, per acabar amb això de les lletres em um, hi cap de tot, però sempre està present un una connexió amb el que amb el que dóna títol al projecte, el gran amant, és a dir l'amor sempre està present encara que sigui de forma desfigurada o amb imatges que se converteixen en tempestes dins d'una habitació, mm -hmm. per exemple sí sí sí l'amor és com és allò que una vegada vas llegir és l'amor, és l'amor, el motor que mou el món o al ixí mm, no sé qui és, això no sé de qui és, provas llegir i sí és com el motor que que mou el que mou les cançons i que bueno sí que a la vegada, jo crec que la connexió més gran que hi ha amb els dibuixos és el propi un personatge gran amant, no? Mm -hmm. Que és un... un un perdedor de l'amor. L'amor o la impossibilitat de l'amor. O, o el la misteri, vulgui. o el, el que vulgui, sí. El, el Allò que... Saps quan... Jo crec que, ens, que, que de l'amor ens agrada aqu aquesta part fosca que té, que que quan te'l donen massa menjat no, no t'agrada tant. T'agrada quan, quan és difícil, quan és impossible, quan, quan el pateixes... Jo crec que això, en el fons, és el que ens agrada, de l'amor. I el gran amant, eh, com a personatge... Per exemple, la cançó, per, pel que no sàpiga del que estic parlant, el gran amant com a personatge dins una cançó teva que es diu així, que va ser la primera, uh -huh. el gran amant és un personatge eh, el que totes les dones volien. No? Això és una mica... Eh, vull dir, no és tu. No. És un personatge que s'assembla a tu, que voldria ser tu, que és tot el contrari a tu. Podria ser el meu avi podria ser el meu avi que, perquè la cançó parla d'un doncs, home en concret no? que va, va sempre molt ben pentinat i tal. I podria ser el meu avi. El meu avi una, una espècie d'actor de, dels anys 50 amb bigot i tal <coughs> i bé de fet, la foto que ara té el Myspace. És, és el meu avi, l'any 43, em sembla, i, i no sé, la, me la vaig trobar a casa i vaig dir, hòstia, s'assembla, o sigui, m'assembla el, el meu avi en aquesta foto, I, i la vaig penjar. Sí, podria ser jo, però podria ser qualsevol persona, vull dir, és és irònica la cançó del gran amant, és totes les dones el volien, sí, però però després, potser, es decepcionen, no?, amb aquella persona, o no està a l'alçada, o no ho sé, és un personatge més i el gran amant suposo que anirà canviant eh, a nivell de lletres respecte del que pensis de l'amor pintura passat demà penses que ja no que, que, que ja no t'interessa aquesta aquest, aquest carrusel dalt i a baix i el gran amant canviarà, això no ho sabem això serà el futur, de moment tenim aquí quatre cançons, que són Bressol, Ceràmica, si us plau Freddy Krueger, Twin Peaks, en un EP que es pot aconseguir d'alguna manera? Algú que estigui escoltant pot contactar tu i aconseguir aquest EP autoeditat? Ho poden fer, el que passa que hauran d'esperar que jo faci més còpies, perquè de moment no en tinc. I, i estem acabant de gravar al llarg, però però sí que millor sí que és bona idea fer-ne més, per d'aquí fins que surti al llarg, doncs poden... Poden signar una promesa si algú que estiguis escoltant t'envia un mail i fas una còpia, no? Sí. Que, a on te podrien escriure? Poden escriure a elgranamant arroba gmail.com Molt bé, i també podeu consultar el MySpace del Gran Amant. Hem parlat a nivell de lletres. Anem ja un poc amb la música i per això hem de dir que el Gran Amant comença com un projecte unipersonal i casolà i amateur d'algú que que tampoc ha estat tocant eh, eh, moltes bandes i això i que comença a un nivell amater i se va fent gran se va fent gran se va fent gran no se va va incorporant sí que són els altres components sí sí vaig començar a fer les que són sol perquè perquè tampoc tenia mitjans ni ni res i <coughs> i les feia així com podia. Llavors aquestes cançons dins un cercle proper van agradar i això va, va animar-me a seguir, a seguir, a seguir i, i bueno, una persona que tu ja ho saps que ha sigut molt important eh, bueno, padrinant-les i recolzant-les és Pep Toni Ferrer i, i el seu projecte d'Oliva Trencada doncs jo crec que va ser una de les primeres grans, o sigui, uns dels, dels primers grans punts de recolzament d'això, no? I pe, a Pep li van agradar les cançons, doncs, vam tirar endavant això. I se va convertir en una cigarreta, grans, el gran amant i les cigarretes. Doncs pues sí, sí, sí. Mm-hm. Dei eh, temps de cantar Finestra que sóc obri finestra que estanca sentia un misteri sacral i su nom Que Toni Ferrer, d'Oliva Trencada, es va convertir en una cigarreta, del gran amant i la cigarreta es va convertir com una mica el padrí. El mestre, del gran amant, el mestre, el sensei. El sensei. sensei no puc viure. No, el sensei, sí, clar, va ser la persona que més es va il·lusionar d'una manera real. Perquè hi ha gent que s'il·lusiona, et diuen, val, però diguéssim, el que t'agafa de la mà i diu va, anem a fer alguna cosa amb això, ens va ser ell, i, i bueno, ha estat molt important, i de fet, bueno, tots dos estem produint aquest disc amb molt de cariño, amb molta calma, també, perquè, doncs... Que per alguna cosa s'està agravant a Mallorca, no?, sí, també. Exacte. I la resta de cigarretes ara mateix han anat, han anat canviant, i també depenent de si el concert és a Mallorca o és a Barcelona, perquè també ho tu han i bastanta, eh, de Barcelona. Ara mateix hi ha una formació titular de cigarretes? És una pregunta complicada, <coughs> però sí, jo, di jo diria que, que la formació base, eh, bueno, doncs és eh, doncs en Pep, en Manu Mielme, és que és molt complicat el seu cognom, deixa'm-ho mirar aquí, Mielniezuc, Manu Mielniezuk que, que és component, component de, de, de... Misery Strings. Sí, que ens fa acordeons, panderetes, trompetes, xilòfons, fa... És un home galàctic. I, eh, i en Johnny, en Johnny de Montamant, que, bueno, en Johnny, de moment, els no res concerts no ha aparegut gaire, perquè pues, no, no s'ha pogut coincidir, ell treballa molt, i, bueno, tenim com a vegades, doncs, aquests problemes, però, bueno, sí, bàsicament som els quatre, del moment. I després, en, en els concerts de Barcelona, eh, també s'incorpora Bedroom, sí. Albert Aromi. S'incorpora Albert Aromi i Núria Montaner. I Núria Montaner. Sí, sí, perquè és, bueno, més o menys ja se saben les cançons i sempre porten una... Bueno, per fer els concerts a Barcelona jo crec que està bé, aporten una una visió d'allà també de, de la música que es fa allà i tot sí, sí ja sé, hi ha moltes més cigarretes i, i parlant d'això dels concerts de Barcelona han de dir que el gran amant ha estat actuant a cicles de del projecte Mini minimúsica de música per infants cosa que t'ha portat fins i tot estar el cartell del Primavera Sound de, de l'any passat, bé, d'aquest any que s'ha celebrat ja, del 2010 Sí, però bé bueno, això és una... ens ho prenem com una cosa anecdòtica no dir, no, no tret treni un disc dir, és totalment anecdòtic i... <coughs> i ja està i també vam estar actuant en el Minimúsica d'aquí del Baluart mm. També vam estar al cicle Viva Veu, eh, al, al Bar Fantàstico de Barcelona. Ara, eh, de cara a l'octubre, hi haurà un bolo a Manlleu, un festival que es diu Música Lleu, que són dos dies, i bueno, un dia hi va la Santina, no sé quins altres grups, i el nostre dia seran, ens fa molta il·lusió perquè compartirem cartell amb Bedrum i amb un grup que que darrerament doncs, a mi m'agrada molt que es diuen Renaldo i Clara que són de Lleida i fan així pop lleidatà i, i el gran amant i sí Bé, tot i que li restis importància sí que hem de dir que el gran amant ja, encara que sigui sí, una mica una, ja ha ja estat en aquest cartell ja ha cridat l'atenció a, a Barcelona i ho segueix fent perquè me comentes que, que ja hi ha concerts al futur i eh, també t'hem vist per aquí. t'hem vist eh, per exemple per parlar recentment, eh, son de Metro Rock, a la festa de presentació Barbuda, eh, festa barbuda amb Fred i Son, cosa que tot, eh, també torna a connectar amb, amb Catalunya i a més una connexió, jo crec que en el teu cas eh, gairebé inevitable. perquè cosa que han de dir. Cantes en català central? Sí. Jo sóc fill de, de pares de, de Catalunya, de Barcelona, que van venir a Mallorca fa 30 anys. Jo vaig néixer aquí, però doncs a casa sempre he fet servir el central, el qual moltes vegades, quan pens per mi mateix, en silenci, pens una cosa, la pens en català central. Llavors no puc... No puc tancar aquesta porta, sin no bueno i, i també bueno, si ho fes amb mallorquí, no veig tampoc cap problema amb amb el fet de fer música en mallorquí i no a Catalunya, també es pot fer, però no no, no em surt i quina mania li tens essa a a ceràmica? no ho sé ja no me'n recordo ni per què va venir això. No me'n recordo per què va venir aquesta, aquesta expressió i aquesta cançó. És d'escriptura automàtica o...? No, algú va dir... Jo que un dia estava, estava emprenyat i no sé què, i vaig dir, si em regalen ara mateix ceràmica, la, la, la rompria. I d'aquí va venir una mica aquesta cançó. No, és, és una cançó... Mm, és que no vull dir aquesta paraula, però és com un cadàver exquisit, aquesta cançó ja yeah. us plau, una cançó del gran amant. Hem parlat bastant de les lletres, parlàvem fora de micro de l'importància, per exemple, de Twin Peaks que la protagonista estigui morta des del primer capítol, moltes coses que s'han quedat per dir però és que també volem parlar de la part musical se'm va fer curta l'entrevista um, de que començava com un projecte bastant amateur i sense perdre aquesta filosofia amateur la intenció és anar cada vegada millor i quan més instruments hi càpiguen millor també sí Sí. Vull dir aquest, aquest disc que tens aquí que, això és una maqueta a tota regla, està gravat com, el, com gravaven els, el, els anys 80 els grups, amb un, quatre pistes amb caset, després s'ha passat eh, i els, els arranjaments s'han fet d'una altra manera i, i, i han fet servir micros per gravar coses i en fi i un som semblant a un directe. Sí. Sí. Dir, Volem ser sincers mm, Com a primer treball s'ha de ser sincem el que, que estàs fent en aquest moment. Ja aniran creixent, ja estan agafant formes diferents les cançons i, i, i això que tens són premescles amb veus de referència, però per quin mirar? Mm -hmm. Algun comentari exprés sobre la darrera que escoltarem Bresol. Bressol és una cançó de queixa infantil quasi eh, sobre a vegades lo difícil que és dormir amb una persona que estimes però es fa incòmodo dormir amb ella perquè tens pensaments al teu cap. El gran amant és Gerard Tarmengol. Molta sort Gràcies. i salut Gràcies. i de tot. Ei! I festa ja. i xeramies. Xeramies...